І, може б, тільки очі їхні перетворились у скляні кульки, в які б в ряди годи вдаряло сонце. Тільки тоді вони б зблискували живим вогнем. Щось отаке думала жінка-кульбаба, нерушно завмерши у сонячному стязі, в яку було густо засипано жовтих, лискучих, але вельми крихітних камінчиків. Їй було під ту хвилю, тим більше печально, що оцей горобчик і не дочка її, і не родичка, а так тільки пташка, яка випадково заскочила у розчинену квартирку і мотається по замкненому простору. Але від тієї мотанини з кімнатою відбувалося чудо дивезне. І саме те чудо дивезне примушувало ветху деньми жінку Здивовано на все видивлятися, адже кімната, як та красуня після сну, вмивалася, причісувалася, накладала на вії тіні, на щоки рум'яна, на груди намиста, на тіло чудову сукенку, на ноги вишукані черевички. І тільки після того її очі починали палати, а вуста всміхатися, а дзеркало. Підтверджувало, що й сьогодні вона, красуня, не описана. Ось, що вчиняв, випадково залетілий у шибку горобчик, який мотався, метеляючи розпущеним і розсипаним по спині волоссям. І хоча ветха жінка мала незворушне обличчя, що нагадувало більше кору дерева, аніж живу церу, хоча сиві очі її ніби й не пробудилися, а продовжували спати у своїх мішках, але вона тихо і покірливо, і печально плакала на свою безпомічність, на те, що вона давно не тільки не красуня, але й не жінка, а тільки кульбаба, в якої перший же вітер зірве її тисячою одного парашутика та й понесе у простір, залишивши голу голівку на всохлому стеблі. Стара так задумалася, що й нещулася, як кімната її від того пурхання Горобчика причепурилася, і все стало й лягло на свої місця. Правда, не ті, які визначала сама, а ті, яких забажав отой невгамовний Горобчик. І це ще більше додало печалі, Ветхий день ми кульба біженці. А сам горобчик, замість того, щоб випрухнути назад у відчинену квартирку і податися у свій великий зелен світ до власних турботи радощів, захоплень і веселощів, що їх потребує юність, отож, замість у того всього горобчик присів на краєчку стільця якраз навпроти пані Катерини, і перевів подиха, бо такий і зморився трошки. «А як себе почуваєте, пані Катерино?» цвірінькнув Горобчик. «Ви така загадана!» «Печалюся!» шляхетно всміхнулася стара. «Ніколи не думала, що доживу до пори, коли і в хаті прибрати не зможу. Колись мене брод жахав, а тепер його ніби й не помічаю». «Це тому, сказала дівчина, що не виходите з дому?» «Звісно!» мовила так само, усміхаючись, стара. «І не можу подивитися на все свіжими очима. Але куди ж мені виходити? П'ятий поверх, ліфта нема. А от пан Богдан вийти хоче?» категорично сказав Горобчик. «Хоче вийти?» І з жахом спитала пані Катерина. І її елегійну шляхетність як вітром здуло. «Про це й хочу з вами поговорити», – так само категорично звістив Горобчик. «Щось надумав?» – підозріливо спитала пані Катерина і аж подалася до дівчини. Аж зворушилася і поглядом засвітила. «Не надумала, просто хоче», – відповіла дівчина. «І по-моєму, його розумію». «Але ж він цієї ночі ледве дуба не врізав». «Трохи грубувато і немилосердно, – сказала пані Катерина».